Ca norocul de rar. De câte ori reușesc să prind o fărâmă din cel care sunt, de sub tăișul de umbră al apelor murdare și reflectesc cu ochi și ca de melc printre zăbrăile colțurilor de rechin, la lumea ce acum mă ascunde, acum aruncă pentru a mă frânge deasupra talazurilor vieții, nu pot multumind de ajuns zeilor și plâng de fericire. Zilnic, mai nemâncate, Delicat, meticulos sub ghilotina lunii, ca un cardinal cu tandafirii săi, plivesc răbdător din blana mea de javră, firele lăsate în urmă de hoarda hienor cu față de om. Ce spaimă ciudată de spica apel. Sub greutatea lor, inima mi se frânge, ieftină și proastă, ca păinea. Dintre noi, câți ori mai fi în viață, cât aburi, tot acta sânge.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 Dansez, dansez și nu pot mulțumi de ajun zeilor pentru că știu și văd cât de sigur mă îndrept spre tine, promotorul al prieteniei veșnice.